І ніхто не міг її порятувати. А султанська мати вмирала від власної злости, пускали її всю тільки проти Роксолани, а що всю злість ніколи не зможеш вилити лише проти одної людини, то тепер сама знищувалася нею. Точило її це ненависне почуття зсередини, як черв'як соковите яблуко, і не було ради. Роксолана тільки посміхалася. Кажуть, що звинувачуватимуть знову її. «Ай, могли б ще звинуватити, ніби вона отруїла, і колишнього великого візира, старого Пірі Мехмеда, який помер від загадкових хворощів, поки султан ходив у свою безславну виправу». Ще перед походом прислав Сулейманові великий московський князь Василій Іванович гнівливого листа про загадкове зникнення його посольства, яке мало вітати султана під Білоградом у 1521 році. Те посольство безслідно щезло. На Русь не вернулося, хоч відомо було, що добралося під Белград і було прийняте в султанському таборі. Через те, – писав Василій Іванович, – моя корона потемніла, а лиця моїх бояр почорніли. Великий князь обіцяв за завданий йому сором відплатити вогнем і мечем. Тільки два чоловіки знали про те посольство – колишній візир пірім Мехмед Паша і султанський улюбленець Ібрагім. Пірі Мехмед прийняв московських послів, а Ібрагім перехопив їх Бо стояв між султаном і великим візиром. Куди вони зникли і де поділися багаті дарунки, які привезли султанові з далекої Москви Про те міг сказати лише грек Але султан тоді не питав, а тепер хоч би й спитав, то не отримав би відповіді Бо Пірі Мехмеда вже не було на цьому світі Знав Гасана Га, як пів Стамбула але хто б же виніс це все в вуха султанові, про що Падешах не питає. а Санагамов не втомна бджола ні сині сорок сала, ні вісті, підслухи, чутки про всіх її ворогів і про недругів султанових. Коли довідався про московських послів, упав на коліна перед нею, незважаючи на кизля Рагу і Брагіма, не остерігаючись, що той може передати все або Валіде, або й самому великому візирові. Ваша величність, моя султаншо, доки ж, доки цей мерзенний грек буде панувати. На вас усі надії, тільки ви можете сказати все султанові, і про московських послів, і про посла від матері французького короля, убитого Хусревбегом. Ібрагім усім іноземцям показує велетенський рубін, відібраний у того таємничого посла, і хвалиться, що це найбільший рубін у світі. Одного вашого слова ваша величність було б досить А навіщо? – спитала вона його Що від цього зміниться? Султан сам прибирає те, що він наставив Не треба йому заважати Все прибере, все могутній, безжальний час Але життя людське не безмежне, моя, султаншо За те безмежне моє терпіння Після першого походу Сулейманового на Відень вона докоряла йому за нездару грека, вписуючи в листи свої між рядками «любові» і гіркі слова. «Я ж вам казала! Я ж вам казала!» Тепер мовчала. Не згадувала про грека жодним словом, хоч могла б знищити його, відкривши Сулейманові найстрашніше для нього, що була в гаремі Ібрагімовому. Приводили її на його ложа, хотів оголодіти нею, бачив її нагою, зривав з неї одяг уже тоді, коли передавав до падишахового гарему, а згодом хотів мати її жіночу прихильність і не полишив тих намагань досі. Ні, вона б не сказала про це ніколи нікому, мала не тільки власну гордість. Цілі покоління незламних людей стояли за нею, неприступних, мов гірські вершини, з душами бунтівливими, як у того легендарного мухи, з серцями піднесеними, моїй її рідної матусі, з красою безмежною, ніби в того самого витязя давньокиївського Чурила Пленковича, що був на устах усіх ще й через півтисячі років після того, як про нього складено пісні. До того ж збагнула велику гру, яку несвідомо вів Сулейман із своїм найнаближенішим чоловіком. Сунути ноги в султанськім пантофлі ніхто б не хотів. Ці ноги були б негайно відрубані, хоч би кому належали. Але поставити ці пантофлі перед жадібними поглядами і нацьковувати всіх один на одного, зіштовхувати лобами біля тієї недосяжної принади,